Розділ десятий. Мапа та кілька морських свинок. Міс Люїс зайшла за кілька хвилин після того, як пішов Брікс, і, зачинивши за собою двері, подивилася на Томмі. Міс Блейк при тямі, сказала вона. Температура лише 99 пульс 140». Добре, щиро промовив Томмі. Всім нам було очевидно, наскільки він відчув полегшення але пульс мені не подобається». Він зачісував назад волосся тішеною щиткою. Вона пережила якийсь жахливий шок. «Так, сер», – відповіла міс Льюїс, усе ще стоячи спиною до дверей. Томі нахилився і поцілував тішку щуку. Він був у захваті від самої перспективи побачити маленьку медсестру і не приховував цього. «А тепер пободьтеся гарно, поки я не повернуся. Це стосується вас обидвох, – сказав він. Гаразд, міс Льюїс поглянула на нашу пацієнтку в сестринському дармиторії. Міс Льюїс виглядала розчервонілою та зніяковілою. Пробачте лікарю, – сказала вона. Міс міс Блейк, вона просила натомість лікаря Вілсона. Що? – вигукнув Томмі і густо почервонів. Вона попросила лікаря Вілсона, повторила міс Льюіс, жодної помилки, я вмовляла її десять хвилин. Вона все ще марить, різко кинула тіж, і немає потреби вмовляти людей користуватися професійними послугами мого племінника, міс Льюїс. Та нічого страшного, з удаваною бадьорістю мовив Томмі. Вілсон чудовий хлопець, кращого і не знайти. «Дурниці! – розгнівилася ті ж. – І хто такий цей Вілсон? – Високий чоловік, темні очі, дуже імпозантний! – смиренно відповів Томмі. Томмі вродливий, якщо стрункість, худорлявість та молодість взагалі щось значить, але, наважуся стверджувати, його навряд чи можна назвати імпозантним. Ми сті ж розходимося в думках щодо цього». Боже милостивий! Тітко тіш, дівчина ж має право сама обирати собі лікаря. Хм, гадаю, поверніться до сестринського дорміторію, міс Льюіс, сказав Томмі, і передайте міс, міс Блейк, що вона зробила мудрий вибір, і я прийшлю до неї Вілсона, що й на той з'явиться. І запитайте, чи не дозволить вона побачитися з нею за хвилинку. Не в якості лікаря. Міс Льюїс подивилася із сумнівом, але пішла. Коли вона повернулася за п'ять хвилин, то була вочевидь, роздратована, а її чепчик, як ніколи, збився на бакір. Вона сидить на краю ліжка, напіводягнена, пробурмотіла та, і каже, що нікого не хоче бачити. Отже, вона не хоче бачити і Вілсона, запитав Томмі, виглядаючи полегшено. Ні, каже, що з нею все гаразд. І якщо люди не припинять її турбувати, вона поїде кудись за місто, де є собака та кошенята. Саме так вона й сказала. Не кішка з кошенятами. Розумна дівчина. Знову повеселішав в Томмі. Вона не передумала щодо зустрічі зі мною? Ні. І двері вона теж замкнула, і ба більше. Вона зупинилася і глянула на Томмі. Я хотіла б поговорити з вами на хвилинку в коридорі лікарю. Що це за викрутаси? – вимагала тіш. Хіба не можете поговорити з ним тут? Аж ніяк, не можу, – відповіла міс Льюіс, гнівно зиркнувши на тіш і засунувши великі пальці за пояс свого фартуха. У цій лікарні не вважаються викрутасами, коли медсестра доповідає лікарю, і якщо ви ознайомитеся з правилами, «Он на тих дверях». «Я поговорю з вами в коридорі», – сказав Томмі. «Міс Льюіс має рацію, тітка тіш, якщо це стосуватиметься того, що ми обговорювали, я вам розповім». Але тіш не з тих, хто звик покладатися на випадок. Згодом вона виправдовувала своє підглядання в замкову щілину тим, що розробляла наукову теорію для цієї справи, і якби не замкові щелини, чимало вбивць спокійно померли у власному ліжку, уникнувши шибениці. Однак тоді я була цілком шокована, і як виявилося, у неї було вдосталь часу, щоб розповісти мені, що вона побачила. Бо Томмі повернувся лише пізно пополудні після інциденту з морськими свинками. Ті ж каже, що коли вона, так би мовити, сфокусувала на них погляд, міс Льюїс витягала щось із рукава. Це був ніж, каже Тіж, із коротким тонким лезом, що здавався гострим неначе бритва. Це один з ножів з операційною лікарю, сказала міс Льюіс. Я подумала, краще не показувати його старим леді. Гадаю, саме тоді я помітила, як випросталася спина Тиж, святи небеса, вигукнув Томмі. Я знайшла його на підлозі під її ліжком, вела далі міс Льюїс. Вона не бачила, як я його підняла. Томмі втупився в лезо. Ним користувалися, сказав він. Огляньте, саме так, мовила міс Льюїс. Він з операційної лікарі а там ножі в такому стані на зберігання не кладуть. «Що ви маєте на увазі?» – різко вимагав Томмі. Але міс Льюіс лише подивилася на нього. «Я нічого не маю проти Рудблейк, якщо саме це вас обурює», – сказала вона. «Але я рада, що знайшла цей ніж. Чуток і так вистачає лікарю». Потім вони рушили далі коридором. Тож це все, що почула тіж. Але вона додала до свого аркушу, Ось який запис. Ніж закривавлений. Оскільки Агі куняла і була геть не в гуморі, ми знайшли хвилинку переглянути нотатки ті ж, а ті стерчали в усі боки мобголки дикобраза. Джонсон з його стукотом і розмовами про повернення, винесений з моргу і повішений за шию на рулонному рушнику з позначками СПТ. Збіг обставин. Дружину Джонсона вбили кілька років тому і повісили так само. Міс Блейк, що блукала вночі з латунним свічником, та, як було зазначено в тіш, закривавленим ножем з операційної. І Томмі Ендрюс, що впав чи був зіштовхнутий крізь стельове вікно і вийшов із цієї пригоди з укусом замість перелому. А ще були дрібниці. Хоча і досить дивні. Покручена обшивка труби, слід ніг на стіні в кімнаті, де знайшли тіло Джонсона. Пошкоджена лиштва в кімнаті Агі та є розповідь про ступню. Той факт, що Джонсона залишили помирати під наглядом хворого натив у стадії одужання, а палату без нагляду на 55 хвилин. Лінда Сміт та її розмова з міс Блейк, не кажучи вже, Противнуватий згордок. Саме Тіш висунула теорію про гігантську мавпу, вона читала вбивства на вулиці морг, і деякі докази, здавалося, збігалися, особливо плече Томмі. Пошкоджена лишва підкріплювала теорію. А також, як сказала Тіш, підвішування тіла Джонсона, що якщо відкинути надприродне, вочевидь, було зроблено чимось надзвичайно сильним але позбавленим інтелекту. Що ж, чим більше ми про це думали, тим більше упевними почувалися. Сліди ніг ми також вважали підтверджувальним доказом. Аж доки не дістали енциклопедію і не дізналися, що великі, людиноподібні мапи мають фактично чотири роки, а ніг у звичайному нам розумінні жодної. Але ті ж це не збентежило. Запам'ятай мої слова, Лізі сказала вона. «Вони загубили шимпанзе або горилу із зоологічного саду. Не те, щоб вони це визнали. Пам'ятаєш, як лев утік і з'їв чорношкіру жінку неподалік Ролстон-Роуд, і як газети все заперечували, аж поки не знайшли звіра мертвим від нетравлення шлунка у підвалі. Але саме таке і сталося. Що ж, я й сама вважала це досить імовірним. І ті ж Зателефонувала Чарлі Сенсу, який працює в газеті і доводиться ті ж ще одним племіннику. «Ми з Лізі, – сказала ті ж у слухавку, – маємо підстави вважати, що на волі велика мавпа. Мавпа, мавпа, мавпа, так, велика мавпа на волі, і ми хочемо, щоб ти її вистежив». Запала довга пауза тіж потім розповідала, ніби Чарлі стверджував, що з непритомнів на тому кінці дроту його довелося приводити до тями віскі з содовою. Однак, що важливіше, він пообіцяв з'ясувати для нас усе, що зможе, і тіж поклала слухавку. «Він це зробить, Лізі», – сказала вона, хоча говорив зі мною лагідно, ніби вважав, що я остаточно з'їхала з глузду. Але, як він сказав, у будь-якому разі не завадить трохи струснути людей із зоопарку. Вони дуже безтурботно ставляться до своїх тварин. Того дня пополудні було виявлено дві речі, жодну з яких неможливо було пояснити нічим із того, що ми знали. По-перше, Томі Ендрюс та містер Гаррісон, завідувач лікарні, ретельно оглянувши дах, знайшли розбризкану засохлу кров. Що вела від розбитого дахового вікна до гребеня даху, де сліди раптово зникали. Друге відкриття зробили ми з Аггі. Близько третьої години того дня Агі одяглася і наполягла на тому, щоб прийти до кімнати Тіш, що було незручно, оскільки ті ж щохвилини чекала на повідомлення від Чарлі Сенса. Агі нервувала, але голова в неї стала яснішою. Вона все обдумала і тепер була переконана, що події минулої ночі були посланням від покрівельника. Тоді чим менше про це говорити, тим краще, різко кинула тіш. Якщо в нього не вистачає розуму ні на що краще, ніж матеріалізувати свою ступню, та ще й перед тобою, жінкою, у ваших тороках та з вашою репутацією, то хай краще забирається туди, звідки прийшов. Заради всього святого, тіш! Благала Аггі, озираючись через плече. Він зараз може слухати нас. А мені байдуже, навіть якщо й слухає. Ми би сторботно промовили ті ж. От якби він матеріалізував заповіт, скажімо, яким залишив би тобі той будинок у Гроутоні. А то ступню. Я не так упевнена, що то була ступня. Неспокійно промовила Аггі. Я тут думала ті ж. Він же був великим чоловіком, знаєш. То могла бути і рука. Саме в цю мить задзвонив телефон. І тіш подала мені знак негайно вивезти Агі. Я підвела її і взяла під руку. «Я пройдуся з тобою коридором туди-сюди, Аггі», Агі, сказала я. «Тобі треба розім'ятися». «Не хочу я гуляти», – заперечила вона, намагаючись сісти. «Подивися, хто дзвонить тіш». Мабуть, моя праля вже закінчила прати і чекає на гроші. «Хотіла б я, щоб ти оглянула лікарню, — відчайдушно промовила я, коли задзвонив телефон знову. Морських морських свинок Агі. Міс Рюїс розповіла мені про них. Агі обожнює морських свинок. Це дивний смак, але вона каже, що вони не гавкають, як собаки, і не дряпаються, неначе коти. І вони так мило ворушить носиками морські свинки захоплено вигукнула вона де у лабораторії відповіла я і вивели її з кімнати вона одягла всі свої накидки і місіс люїс повела нас до лабораторії невеликої цегляної будівлі яка стояла окремо на лікарняному подвір'ї а агі тим часом Воркувала вперед чутті хотіла послати когось купити для них капустину. Лікар Грім, котрий був хірургом-інтерном, зустрів нас, коли ми перетинали подвір'я і запропонував провести нас усередину. «Знаєте, – сказав він, – коли ниш у кишені по ключі. Вони не таки симпатичні, як деякі морські свинки та кролики, котрих я знав за кращих часів. Вони добряче дряпаються. Одні думають, що це блохи, іншу кажуть мікроби. Мікроби? спантеличено перепитала Агі. Отак, відповів він, відчиняючи двері й ведучи до вузького коридору. Деякими з них прищепили кілька різних видів мікробів. Тому ми так ретельно замикаємо це місце, побоюючись, щоб мікроби не вирвалися назовні. «Знаєте, він відімкнув другі двері і розчинив їх навстіж. Знаєте, уявіть, ніби ви йдете вулицею і натрапляєте на суцільну фалангу, скажімо, 16 мільярдів тифозних мікробів або збудників кору. Це було б жахливо. Чи не так?» Він увійшов до кімнати і озирнувся. «Заходьте», – сказав він. «Тут трохи задушливо. У нас була колотнеча серед постійного персоналу, і сьогодні тут нікого не було. Аго!» Він розчинив віконниці і широкий сніп сірого денного світла освітив кімнату. Агі скрикнула з розпачу. Дверця та маленьких кліток уздов стін були відчинені, а посередині жалюгідною кубкою маленьких, коричново-білих, та чорно-білих тілець лежали морські свинки. Лікар Грім підняв одну із них і уважно оглянув. «Хай йому чорт!» – вилаявся він і поклав їй назад. «Усім перерізано горлянки! А де кролики?» Аггі сіла і почала рюмсати, але міс Льюіс добряче її насварила. «Буде ще вдосталь таких, звідки ці взялися», – різко сказала вона. «Що справді нас має турбувати, це як хтось або щось могло потрапити сюди, коли обоє дверей та всі вікна замкнені, а димаря немає». Аггі витерла очі і підвелася. «Ви сміялися з мене минулої ночі, міс Льюіс?» З лагідністю промовила вона. «Але хочу нагадати вам, що...» Для четвертого виміру не існує ані замків, ані град, ані дверей чи стін. Коли таке винайдуть, сказала міс Льюіс, відчиняючи двері, щоб нас випустити. Їм доведеться винайти щось на зразок цих рентгенозахисних екранів, а то жінка і переодягтися не посміє. ба більше, мовила Аггі, обертаючись в дверях. Рука, що била цих невинних маленьких створінь, це та сама рука, якою я торкнулася минулої ночі. Рука. скрикнула місіс Льюіс. Тоді це була ступня. Але Агі, прикриваючи обличчя плечем, поспішила через подвір'я. Діставшись іншого кінця, вона презирливо чхнула у відповідь. Доручення ті ж, Чарлі Сенсу. Мало несподіваний результат. Коли я повернулася, її просто розпирало від новин. «Слухай», – сказала вона, – поки Агі діставала свій спрей. Хіба це не підтверджує те, що я весь час казала? Люди із зоопарку категорично стверджують, що жодна з їхніх тварин не втікала, але вони вивели такий інтерес до його запиту, що Чарлі запідозрив недобре. І підкупив доглядача. Він надіслав це кур'єром з офісу Люба і високоповажна, тітонько, стара діво, прочитала вона. Молодий негідник. Я не міг сказати вам це телефоном, бо це наш ексклюзивний матеріал, і його буде опубліковано завтра вранці з фотографіями покійного тощо. Герой Найбільша мавпа з усіх, що утримується в неволі, сумуючи за своїм доглядачем Веслі Баркером, який був у від'їзді, минулої ночі скоїв самогубство у своїй клітці, повісившись на рулонному рушнику. Його знайшли мертвим, коли помічник доглядача відімкнув клітку о шостій годині сьогодні вранці. Ніхто не знає, як він дістав рулонний рушник. Постскриптум. У мене є цей рулонний рушник, гарний, довгий, з позначкою СПТ. Як гадаєте, ці літери означають сумна подія, текстиль. Ті ж переможно подивилася на мене поверх своїх окулярів для читання. Бачиш, Лізі, на що здатне трішки логічного мислення? Якби не я ви з Аггі. Так би й пішли в могилу, гадаючи, що зможете будь-коли повернутися, висіти на люстрах та вдаватися до всіх тих безглуздих дурниць, яких, вочевидь, очікують від духів, що з'являється із того світу. Шукаємо привида, знаходимо горилу. Звісно, вона мала на увазі просто мапу, але горила звучало більш переконливо. «Мені це ще не зовсім зрозуміло ті ж», – сказала я, відчуваючи, як у голові все обертом іде. Якщо його клітка була замкнена, і доглядачі кажуть, що він не був на волі, і якщо міс Блейк, якщо та якщо, нетерпляче перебила ті ж. Звичайно, я ще не мала часу усе це як слід обміркувати. Але запам'ятаймо і слова Лізі, таємницю розкрито цієї ночі, ми спатимемо, але по суті ми тієї ночі навіть і не лягали спати.